Angua si všimla, že karotka jde mnohem lépe, už když dorazili k lesu pod vodopádem a že rýč, který nese přes rameno, pravděpodobně ani necítí. Všude ve sněhu byly vlčí stopy. Nezůstali tady, řekla, když procházeli mezi stromy. Cítili všechno velmi ostře ve chvíli, kdy zemřel, ale vlci upírají svůj zrak do budoucna. Neskoušejí si věci pamatovat. Vlci se prostě neohlížejí. Tak to jsou šťastní, řekl Karotka. Jsou spíš realističtí. Je to tím, že budoucnost zahrnuje příští jídlo a příští nebezpečí. Co ta tvoje ruka? Mám pocit, jako kdyby byla nová. Na okraji říčky zanedlouho našli mrznoucí hromádku srsti. Karotka ji vytáhl z vody, výš na břehu z ní oklepal sníh a začal kopat jámu. Po chvíli si sundal košily. Jizvy až krábance pomalu bledly. Angua si sedla, oči upírala přes vodu a poslouchala údery rýče a občasné karotkovo zavrčení ve chvíli, kdy narazil na kořen stromu. Pak slyšela, jak karotka něco tiše táhne po sněhu, Nastala chvilka ticha a zazněl zvuk písku a kamení sypaných zpět do jámy. Chceš říct několik slov? Slyšel jsi včera v noci to vytí? Tak to dělají vlci, řekla Angua s pohledem stále ještě upřeným přes vodu. Žádná jiná slova tady neexistují. No, v tom případě možná chvilka ticha? Pruce se otočila. Karotko! Co pak si opravdu nepamatuješ minulou noc? Co pak si nepřemýšlel, co všecko by se ze mne mohlo stát? Nedělal si starosti o budoucnost? Ne? A k čertu, proč ne? Zatím se nic nestalo. Neměli bychom se vrátit? Brzo bude tma. A co zítra? Byl bych rád, kdyby se vrátila do poroku. A proč? Nic mě tam nečeká. Karotka upravoval zem na hrobě. A tady tě snad něco čeká? A kromě toho já... neodvažuju se ta slova říci, pomyslela si Angua. Ne v této chvíli. A v té chvíli si oba uvědomili přítomnost vlků. Zvířata se blížila mezi stromy tmavé stíny v podvečerním šeru. Jsou na lovu řekla Angua a uchopila Karotku za ruku. Nemám si s tím hlavu, nikdy na člověka neútočí bezdůvodně. Karotko, ano, vlci se přibližovali. Já nejsem člověk, ale včera večer, to bylo jiné, pamatovali si Gavina, teď jsem pro ně jenom obyčejný vlkodlak. Pozorovala, jak se obrátil k přibližujícím se vlkům. Srdce jim ježila v zátilcích. těše vrčely. Přibližovali se podivným šikmým krokem, jako každý, jehož nenávist tak-tak překonává strach. Dalo se čekat, že každým okamžikem rovnováha mezi nenávistí a strachem povolí a nenávist nabide vrchu. Pak dostanou věci rychlý spát a zakrátko bude povšem. Najednou se vzduchem myhlo tělo a byl to karotka, kdo skočil. Chytil vůdčího vlka za krk a za ocas a držel ho bez ohledu na to, že se zvíře bránilo a prskalo. Vlkovi zoufalé pokusy uniknout měli jediný výsledek a to ten, že zvíře běhalo v kruhu, v jeho středu stál karotka, zatímco ostatní vlci stály okolo. Když pak vlk zakopl, karotka se mu zakousl do týla zvíře zaječelo. Karotka ho pustil a vstal. Rozhlédl se po kruhu vlků. Pomalu před jeho pohledem ustupovali. No, řekl. Vlk stáhl ocas mezi nohy a dal se na spěšný ústup, i když se pořád ještě zdálo, jako by byl s karotkou spojen neviditelným vláknem. Anguo, řekl karotka, který vlka neustále pozorně sledoval. Ano, Umíš mluvit vlčí řečí? Myslím v téhle své podobě. Trochu ano. Podívej, jak jsi věděl, co máš udělat. Ale tak trochu jsem pozoroval zvířata. Prosím, řekni jim, že jestli teď odejdou, takže jim nic neudělám. Podařilo se jí vyštěkat těch několik slov. Všechno se to změnilo za pouhých pár vteřin. Teď psal scénář karotka A teď jim řekni, že i když teď odcházím, mohl bych se vrátit. Jak se jmenuje tenhle? Ukázal nasklíčeného vlka. Jmenuje se Požírá skážené maso. Byl, no je vůdce smyčky teď, když tady není gavin. Tak mu řekni, že jsem docela spokojen s tím, že je vůdcem právě on. Jen jim to řekni. Napěťa ji pozorovali. Věděla, že dokážou myslet. On porazil jejich vůdce. Tím bylo všechno vyřízeno. Lidci nemají příliš velkou myšlenkovou kapacitu a také se nezatěžují nejistotou. Pochybnosti pro ně byly zbytečným luxusem, určeným pouze pro takové tvory, které nedělilo od hladu pouhé jedno jediné jídlo. V jejich vědomích stále ještě zůstávalo prázdné místo ve tvaru Gavina a Karotka ho klidně vyplnil. Samozřejmě nebude to trvat dlouho, ale ani nemusí. On vždycky, ale opravdu vždycky najde nějaký způsob, jak to udělat, pomyslela si Angua. On o tom nepřemýšlí, nekombinuje prostě a jednoduše vklouzne do situace. Zachránila jsem ho, protože se nedokázal zachránit sám. A Gavin ho zachránil, protože k tomu měl nějaký důvod. A já jsem si téměř jistá, že karotka neví, jak by si kolem sebe ovinul svět. Tím jsem si téměř jistá. Je hodný a laskavý. A narodil se proto, aby byl králem nějakého prastarého druhu, který má ve znaku dubové listy a vládne ze svého stolce pod velikým stromem a přestože se o to pokouší, nikdy se mu v hlavě neobjeví jediná zlá myšlenka. Jsem si skoro jistá. Pojďme, korunovat se už brzo skončí a já bych nechtěl, aby si u nás pan Elánius dělal starosti. Karotko, Musím se tě na něco zeptat. Prosím, mohlo se to stát mně? Napadlo tě vůbec něco takového? Vždyť to byl konec konců, můj bratr. Jsme vlastně dvě věci v jednom a v tom též světě a nikdy nedokážeme být tak docela jednou jedinou. Víš, nepatříme právě k těm nejstabilnějším tvorům. Zlato i bláto pocházejí z téže šechty. To je jen takové trpasličí přísloví. Ale je pravdivé. Ty přece nejsi on. No, kdyby se to stalo, kdyby udělal bys to, co udělal Elánius? Karotko, byl bys to ty, kdo by pozvedl svou zbraň a vydal se po mé stopě? Vím, že mi nebudeš lhát. Musím to vědět. Byl bys to ty? Z okolních stromů sklouzlo trochu sněhu. Vlci z povzdálí přihlíželi. Karotka zvedl na okamžik oči k šedé obloze a pak přikývl. Ano, ano, byl bych to já. S úlevou si povzdechla. Slibuješ? Elánios až užasl nad tím, jak rychle se korunovace změnila v pracovní den. Ozývaly se hlasy troubících rohů, Všeobecnějším zástupu a nenápadně, ale velmi rychle se vytvořila fronta před králem. Vždyť mu nedali čas, ani aby si odskočil, prohlásila Lady Sybyla, když se vydali směrem k východu. Naši králové jsou pracující králové, ale dnes je den, kdy je král ochoten vyslechnout prosby a odměňuje zásluhy. Odcházející hlouček dohonil jakýsi trpaslík a velmi uctivě zatahal Elánya za kabát. Přeději si vás vidět, král, vaše excelence. Ale podívejte se na tu strašlivou frontu. Nicméně, král si vás přejde vidět hned. Všechny. Vedli je do čela fronty. Elánius cítil, jak se mu do zátilku zavrtávají desítky očí. Když se Ank Morporská společnost přiblížila k trůnu, propustil král posledního prosebníka vladařským kývnutím a čekal, až byla skupinka přivedena do čela fronty, kde nahradila trpaslíka s plnovou sem pokolena, který odcházel s hlubokými poklonami. Král na ně chvíli upíral pohled, ale pak se vzpamatoval jeho vnitřní registrační systém a vypliv děrný štítek. Ach, to jste tedy vy a jako nový. Poslyšte, co jsem to vlastně. Aha, už vím. Lady bylo. Lady byla vysekla velkou dvorskou poklonu. V podobných případech dáváme klasické prsteny. Mezi námi mnoho trpaslíků je považuje za něco jako sol do koupele, chápete? ale já si myslím, že je to stále ještě docela vítaný dárek, takže tohle, nejdy si bylo, je, abychom tak řekli, záruka věcí příštích. Byl to tenký stříbrný kroužek. Elánius užasl nad takovou lakomostí, ale byla by dokázala přijmout vznešeně i svazek chcíplých krys. Uch, tu je oli opravdu úžas! Normálně dáváme prsteny zlaté, pokračoval král. Jsou velmi populární a co víc, můžete o nich samozřejmě i zpívat. Ale tenhle má velmi zvláštní cenu. Je to první stříbro, které bylo v Ibervaldu vydalováno po mnoha z letech. Myslel jsem, že u vás máte zákon, který zakazuje, začal Elanius. Přikázal jsem včera v noci, aby byly doly znovu otevřeny. Oznámil jim král s příjemným úsměvem. Zdá se, že je na to právě vhodný čas. Již brzo budeme mít rudu na prodej vaše vznešenosti, ale mám jednu podmínku. Byl bych vám velmi vděčný, kdyby se Lady Sybyla neúčastnila jednání o prodeji, protože ta by byla schopná přivést nás na buben. Jak vidím, slečna Pleskot nás dnes neobdařila žádným z posledních výkřiků módy. Pleskot na něj nechápavě zírala. Dnes na sobě nemáte šaty. Ne, siré, ale i tak, pokud si dobře všímám, vidím tu a tam nenápadný dotek líčidel a rtěnky. A ano, siré! Zasýpala Pleskot, která zažila takový šok, že jí málem způsobil smrt. To je velmi milé. Bylo by od vás laskavé, kdybyste mi mohla paskytnout jméno své módní firmy. Možná, že bych pro ní měl během času také nějakou práci. Přemýšlel jsem dlouho a těžce. Elánius zamrkal. Pleskot zbledla jako stěna. Slyšel to ještě někdo jiný? A slyšel to vlastně on? byla ho nenápadně strčila loktem do žeber. Máš pusu kuřán sami. Takže to opravdu slyšel. Pak slyšel králu v hlas, jak pokračuje. A váček zleté je vždycky příjemná věc. Pleskot od něj stále ještě nedokázala odtrhnout pohled. Elánius jemně zatřásl ramenem. Dí, dí, dí, díky, syré! Král natáhl ruku. Elánius znovu nenápadně zatřásl pleskot. Naprosto hypnotizována natáhla i ona ruku. Král ji uchopil a krátce s ní potřásl. Kolem Elánia zašuměl šokovaný šepot. Král potřásl rukou trpaslíkovi, který o sobě nezastřeně prohlásil, že je ženou. Takže nám zbývá navážka. Co by měl dát trpaslík trolovi, je samozřejmě velká hádanka, ale pak mě napadlo, že vám dám to, co bych dal trpaslíkovi. To znamená váček zlata, ať už se rozhodnete využít ho jakkoliv a... Král vstal a natáhl k navážkovi ruku. Trolové a trpaslíci ve vzdálenějších oblastech Iberwaldu spolu stále ještě bojovali. To Elánius věděl. Jinde vládlo přidejmenším podivné příměří nebo onen druh chatrného míru, který zažijete, když obě strany horečně přezbrojují. Šepot utichl. Hrobové ticho se začalo šířit jeskyní ve stále se rozšiřujících kruzích. Naváška zamrkal. Pak velice opatrně uchopil královu ruku a pokoušel se ji nerozmačkat. Šepot znovu začal. A jak Elánius věděl, tentokrát se bude šířit celé míle. Napadlo ho, že tím dvojím potřesením rukou vykonal tenhle postarší bělovousý trpaslík mnohem víc, než by dosáhl tucet důmyslných spiknutí. V době, kdy tyhle vlnky dorazí k okrajům Brvaldu, budou z nich příbojové vlny. V porovnání s tím není třicet mužů a pes vůbec ničím. Hm, zabručil zamišlený Elánius. Ptal jsem se, co by mohl král dát Elániovi, opakoval král. Ehm, no, myslím, že nic, odpověděl Elánius nepřítomně. Dvojí potřesení rukou. Tiše a nenápadně se skromným úsměvem obrátil král všechny trpasličí zvyky vzhůru nohama. A zároveň to udělal tak jemně a šikovně, že se o tom budou ještě celé dlouhé roky dohadovat. "Somy, vyštěkla, na něj si byla. Dobrá, v tom případě věnuji něco vašim potomkům, řekl král, očividně nevyveden z míry. Sloužící mu přinesli dlouhou plochou krabici. Otevřeli ji a objevila se trpasličí sekira, jejich zbrsunový kov se jasně leskl na černém vyložení. Tahle zbráně se časem stane sekirou něčího dědečka. A bez pochyby po mnoha letech bude potřebovat novou rukojeť, a novou čepel a po několika staletích se její tvar změní podle módy. Ale vždycky to bude, co do každé podrobnosti a významu, ta sekira, kterou jsem vám dal dnes. A protože se bude s časem měnit, bude vždycky ostrá. I v ní je totiž zrno pravdy, abyste věděl. Setkání s vámi pro mě bylo nesmírným potěšením. Přeji vám šťastnou cestu domů, vaše excelence. Celou cestu kočárem zpět na velvyslanectví čtveřice mlčela. Pak se ozvala Pleskot. Král řekl? Já jsem to slyšel, řekl Elánius. To bylo totéž, jako kdyby on řekl, že je ona. Věci se začnou měnit. Tu je to, co chtěl král říct. V životě jsem si nepotřásl rukou s žádným králem. Jo, a když o tom tak mluvím, tak ani s žádným trpaslíkem. Pamatuju si, že jsi několikrát potřásl rukou se mnou. Policajti se nepočítaj. Policajt je policajt. Přemýšlím, jestli se kvůli tomu něco změní. Elánius se díval z okna. Lidé se díky tomu budou pravděpodobně cítit mnohem líp ale trolové a trpaslíci mezi sebou válčí celá staletí. Na to, aby se jejich spor skončil, bude zapotřebí mnohem víc než obyčejného potřesení rukou. To byl jen takový symbol. Na druhé straně, svět se nedal dojmout ani hrdiny, ani zlosiny, dokonce ani policistyne. Ale možná, že se dá pohnout symboly. Elánius věděl jednu věc a sice to, že se nemůžete pokoušet vytvořit velké věci jako mír a štěstí na světě, ale můžete se pokusit dosáhnout nějakého malého cíle, který ten svět alespoň trošičku vylepší. Jako třeba někoho zastřelit. Chtěla jsem ti říci, Pleskot, že to od tebe bylo velmi laskavý, když ses rozhodla dělat společnosti nešťastné cákrýš. Ta by mě klidně nechala na pospas hlokodlakům, řekl Elánius. Cítil, že tohle říct si musí. Ono, samozřejmě, ale bylo to stejně laskavé. sklopila oči a pozorovala vlastní nohy, zatímco se vyhýbala pohledu Lady Sibely. Pak si nervózně odkašlala a vytáhla z rukávu malý kousek papíru, který bez jediného slova podala Elániovi. Rozbalil jej. Dala vám tahle jména? Někteří z nich jsou velmi vážení ankmorporští trpaslíci. Je to tak, pane? Věděla jsem, že si bude chtít s někým popovídat a, no, navrhla jsem několik věcí, o kterých by povídat mohla. Omlouvám se, leždy si bylo. Je velmi těžké přestat být policajtem. No tu jsem přišla už dávno. A víte co? Když vyrazíme hned zítra ráno za úsvitu, budeme mít průsmyky do slunce západu za zády, řekl Elánius, aby přerušil hluboké ticho. A byla to pohodlná noc, kde si v hloubi mezi péřovou matrací a mohutnou peřinou. Elánius se několikrát probudil, protože měl dojem, že slyší hlasy. Pak se opět ponořil do té úžasné hebkosti a snil o teplém sněhu. Probudil ho navážka. Svítá, pane. Hm, hm, no. Hm. A je tady Igor a nějaký mladík a čekají v hale. Máčbán plný nosů a králíka porostlého ušima. Elánio se pokusil znovu usnout. Pak se ale náhle vstyčil. Cože? Je celý pokrytý ušima, pane. Měl byste raději jít a podívat se na toho králíka sám. Elánius nechal Sybilu tiše oddechovat v hlubokém spánku, sám si natáhl župan a bosí vyšel do mrznoucí haly. Uprostřed podlahy stál a čekal Igor. Elánius si konečně vytvořil systém, podle něhož dokázal Igory rozeznávat od sebe, byla to otázka tvaru Jezev v obličej, a zjistil, že tohle je nějaký nový. S ním byl druhý, mnohem mladší, snad muž, snad chlapec, pravděpodobně ve věku kolem dvacítky alespoň v některých svých částech, ale i u něj už jizvy a švy naznačovaly, že má sklony k vlastnímu vylepšování, což byla firemní značka každého dobrého Igora. Zdálo se, že jediné, co nedokážou, je podívat se oběma očima jedním směrem. – Vaše excelhence, vy jste Igor, mám pravdu. – Skvělá dedukce, báne. My jsme se ještě nesetkali, ale já pracuji pro doktora Taumika na druhé stráně horhy a tohle je můj syn Igor. Pak pleskl mladíka po týlu hlavy. Řekni dobrý den, Jeho Excelenci Igore! Já na šlechtu nevěřím, prohlásil mladý Igor zasmušile. A taky nebudu žádnému člověku říkat bráne! Vidíte? Zamračil se jeho otec. Je mi to líto vaše vznešenosti, ale to je ta mladá generace. Doufám, že pro něj najdete v tom vašem velkém městě nějakou práci, protože v celém Ibervaldu ho nikdo nezhaměstná ale je to velmi schopný chirurg, i když má jisté legrační nápady. Ruce má totiž po svém dědečkovi, abyste věděl. Ano, vidím ty jizvy. Měl ten mizer, ale štěstí, měl jsem je původně zdědit já, ale on už byl dost starý na to, aby se přihlásil do tomboly. Chtěl by se přidat k i Igore? Ano, pane, věřím, že budoucnost leží v Ank morporku Jeho otec se naklonil blíže k Elániovi. Nechtěl jsem mluvit o tom, že si částečně vyhlepšil řeč, páne. Samozřejmě tady mu to mají za zlé, někteří i k horovému nemohou přijít najméno, ale jsem si jistý, že lidi v Ankmorporku na něj budou hodní. Ale jistě, to je samozřejmé. Přikyboval Elánius, zatímco vytáhl kapesník a s nepřítomným výrazem si osušoval ucho. A ten králík? To je tajemník z hýre, odpověděl mladý Igor. Skvělé jméno, skvělé. A proto má lidské uši po celých zádech? Takový mladický experiment shýré. A co ty nosy? Bylo jich předejmenším tucet a Igor si je nesl v zavařovací sklenici se šroubovacím výčkem. Byly to prostě obyčejné nosy. Nezdálo se, že by je někomu uřízli, alespoň takto Elániovi nepřipadalo. Měli malé nožičky a poskakovali rozpustile nahoru a dolů ve sklenici jako štěňaté ve výkladní skříně obchodu se zvířaty. Měl dojem, že slyší slaboučké pískání a odfrkování. To je hudba budoucnosti, síre, prohlásil mladý Igor. Pěstuju je ve speciálních kádích, už umím i oči a prsty, ale vždyť mají malé nožičky. O to nic, pane. I několik hodin po tom, co jsou přišity, uschnou a upadnou. A kdybyste viděl, jak moc chtějí být ty moje nosy užitečné. Bio umění pro příští století sýre, Žádné řezání ze starých těl, která už dávno vyšla z módy. Jeho otec ho znovu popleskal týle. Vidíte ho. Vidíte, kde to má jaký smysl? Je to uhličník. Doufám, že už si s ním nějak poradíte, bháne. protože já už jsem to vzdál. nest hojí ani za zhlámanou grhéšli, jak mi říkáme. Eláneus si povzdechl. Bylo však pravda, že ztráta malých kousků byla při práci hlídky na denním pořádku a ten hoch byl, dělej, co dělej, přece jen Igor. Bylo by něco jiného, kdyby i v hlídce sloužili sami normální lidé. Mohl si klidně dovolit přivést do jejich řad chovatele nosů, když tak získal jistotu, že chirurgie při nápravě drobných zranění už nebude zahrnovat spoustu křiku a kbelíky roztopeného dechtu. Ukázal na krabici vedle mladíka. Ta vrčela a kývala se ze strany na stranu. E, nemáte sebou ještě psa, nebo ano? Prohlásil a pokusil se, aby to znělo jako vtip. E, to jsou moje rajčata, odpověděl klidně mladý Igor. Je to trům v moderní ighorie, úžasně rostou. Ale jenom proto, že zhuřivě útočí na každou jinou zheleninu, žaloval jeho otec. Ale jednu věc tomu mládenci musím přiznat, páne. V životě jsem nepoznal nikoho, kdo umí tak drobně a úprhavně šít. – Výborně, výborně. Zdá se, že je to přesně takový člověk, jakého jsem hledal. Nebo se mu při hodně blíží. Sedněte si, mladíku. Teď jen doufám, že v kočárech bude nějaké volné místo. Otevřeli se dveře do dvora a dovnitř vlétl obláček sněhových vloček a karotka, který zadupal nohama. Přes noc napadl nějaký sníh, ale zdá se, že cesty jsou sízné, Ale všude se říká, že dnes v noci přijde opravdová sněhová vánice, takže bychom přece jen měli... Dobré ráno, pane! Cítíte se natolik v pořádku, abyste mohl cestovat? Podíval se na něj Elánius. Cítíme se na to oba, hlásila Angua. Přišla halu a postavila se vedle karotky. A znovu si Elánius uvědomil množství slov, která neslyší. Moudrý muž se však v podobných situacích nevyptává. Kromě toho Elánius cítil, jak ho začínají studit nohy. Rozhodl se. Půjčte mi svůj poznámkový blok, kapitáne. Pozorovali, jak píše několik řádků. Zastavte se u signalizační věže a pošlete zprávu do dvora, řekl a podal papírka Rodkovi. Oznamte jim, že jste na cestě. Vezměte sebou tuhle mladého Igora a ukažte mu, jak se má zabydlet, ano? A podejte hlášení jeho lordstvu. Promiňte, promiňte, pane, ale vy s námi nepojedete? Její excelence a já si najmeme nějaký jiný kočár. Nebo si koupíme, Saně, to je velmi pohodlná věc, Saně. A pojedeme, prostě, pojedeme trošku pomaleji. Budeme se kochat krajinou. Užijeme si cestu, chápete? Viděl Anguin chápavý úsměv a přemýšlel, zda se jí Sybila svěřila. Naprosto, pane! Ach, a ještě jednu věc. zajděte do firmy Barlejka Silnoruka a objednejte pár tuctů toho nejlepšího, co mají v katalogu z malých ručních zbraní, a pošlete je nejbližším poštovním dostavníkem do krukám k rukám a osobní potřebě kapitána Tetínka. Účet za poštovní kočár ale bude velmi drahý, pane. Tohle jsem od vás slyšet nechtěl, kapitáne. Chtěl jsem slyšet provedu, pane. Provedu, pane. A poptejte se u brány na tři staré pany, tři sestry, které žijí ve velkém domě nedaleko odsud. Mají višňový sad a snad nějakého strýčka Váňu. Zjistěte jejich adresu a až budete doma, zašlete jen tři lístky na dostavník Bžong Kmorpork. Rozumím, pane. Skvěle. Přeji vám bezpečnou a příjemnou cestu. Uvidíme se během týdne. Nebo dvou. Maximálně tří. Jasné. O pět minut později stál celý roztřesený na schodech a pozoroval, jak dostavník mizí v chladném a jiskrném ránu. Ucítil sice něco jako výčitky svědomí, ale pokud něco věděl o výčitkách, tak tyhle byly více než krotké. Skoro celý život věnoval každý svůj den hlídce a teď přišel čas, aby sám sobě věnoval alespoň týden. Nebo dva. Maximálně tři. Právě teď před sebou viděl budoucnost, což bylo víc, než měl kdykoliv předtím. Zamkl dveře a vrátil se zpět do postele. Za bezmračného jasného dne by mohl pozorovatel se správného místa v horách beraní hlavy vidět velmi daleko do plání. Trpaslíci spoutali horské potoky a vytvořili systém plavebních komor a zdymadel, vodní výtah, který se zvedal z travnatých plání mnoho kilometrů vzhůru, za jehož použití neúčtovali jen tučný peny, ale dokonce více než tučný tolar. Loďky neustále stoupali a klesali, začínali a končili svou pouť na řece Smarlu u větších měst plání. Jejich nákladem bylo uhlí, železná ruda, šamot, surová melasa a tuk, ty nevýrazné ingredience pudinku civilizace. V ostrém čistém vzduchu to trvalo několik dnů, než jste je ztratili z dohledu. Za jasného dne jste mohli vidět příští úterý. Kapitán jedné z bárek, který čekal v horní propusti na další cestu, šel vyhodit starý obsah svoje čajové konvice přes lodní zábradlí a uviděl na zasněženém břehu sedět malého pejska. Zvířátko sedělo a zoufale prosilo před ními tlapkami. Už už se obrátil, aby se vrátil do kajoty, když si najednou pomyslel, jaký milý malý pejsák, byla to tak jasná myšlenka, že nebýt široko daleko sám byl by skoro řekl, že ji slyšel. A psi samozřejmě nemluví. Pak sám sebe slyšel, jak si myslí. Ten malý pejsek by mohl být velmi užitečný, protože by mohl hubit kresy, které by jinak jistě poškodili lodní náklad. Došel k názoru, že to musela být jeho myšlenka. Nikde nebylo živé duše a psi přece nemluví. Nahlas řekl, ale krysy přece uhlí nežerou, co? Další jeho myšlenka, jasná jako den, byla. No jo, ale nikdy nevíš, kdo se jim to zachce zkusit, ne? A stejně podívej, jaký je to roztomilý malý pejsek. Už celé dny tady živoří v tom hlubokém sněhu, brr, Vidíš? A nikdo se o něj nestará. Kapitán Bárky se vzdal. Žádný člověk se nevydrží dlouho přijít sám se sebou. O deset minut později už Bárka začala svůj dlouhý sestup k pláním. Malý Pejsek seděl na přídě a užíval si svěžího větru. Celkem za to, pomyslel si Gospoda, Vždycky bylo lepší dívat se spíše do budoucnosti. Noby Noblhoch no se opřel v závětří budovy hlídky a právě se zachmuřeným výrazem nastavil ruce nad barel, když se nad ním styčil mohutný stín. – Co to děláš, Noby? – ozval se Karotku v hlas. – He? Kapitáme? – brány nikdo není. Nezahlédl jsem jedinou hlídku. Co pak jste nedostali mou zprávu? Co se to tady děje? No by si olízl rty. No, ona potiž, potiž v tomhle okamžiku hlídka neexistuje. Rozhodně, ne Paková, co by stála zařeč. Pak uviděl za karotkou i Angu. Hm, pan Elánius přijel s vámi? Co se to děje, by, No, vidíte, před pak jako a pak ho vzali všechny možný py a najednou začal dělat takže my jsme a, a nevylezl a nevylezl takže my zase a on zatloukl v dveře a paní Pračníková přišla a zvala na měj Mou skrbinou nadopisy na a pak se většina mládenců rozešla a našla se jený zaměstnání. Pak bychom jsme tady akorát já, Barufl, Breginald, myčák to jako postihnout. A my se tady přidáme a strkáme mu tam nějaký výdlo to už mírou nadopisy a, a to je asi všechno fakticky mohl bys nám to povědět ještě jednou a doplnit všechny ty pauzy? To trvalo podstatně déle. Pořád ještě v tom byly pauzy. Karotka Noby ho přinutil, aby je vyplnil. Aha, protáhl nakonec. Pan Elány, co z toho stvokne, co? Zeptal se Noby se zkroušeným výrazem. O pana Elány, bych si na tvém tvé místě nedělala starosti. Vmýsela se do řeči Angua. Rozhodně ne v téhle chvíli. Karotka se podíval na hlavní dveře. Byly z masivního dubu. V oknech byly bytelné mříže. Běž a přiveď policistu dorfla noby. O deset minut později měla budova hlídky z nový vchod. Karotka překročil trosky a vydal se po schodech vzhůru. Ve své kanceláři seděl Fred Tračník schoulený na židli a upřeně zíral na jedinou osamělou kostku cukru. Buď opatrný, varovala Karotku Angua, může být ve velmi křehkém nervovém stavu. To je velmi pravděpodobné, přikývl Karotka. Naklonil se k nehybné postavě a zašeptal „Fredé! hm, zabručil Tračník. Tak, seržante, vstýk, obližejo vám, to se ani nedivím, protože vám stojím na vousech. Máte pět minut na to, abyste se umyl a oholil a byl zpět s zářícím raním ksichtem. Vstýk, do umývárny, čelem vzad, paklusem klus a raz, dva, raz, dva, raz, dva. Angua měla dojem, že na tom, co následovalo, neměl Alfred Tračník snad s výjimkou uší ten nejmenší podíl. Alfred Tračník se skutečně postavil do pozoru, provedl dokonalé čelem vzad a vyrazil ze dveří. Karotka se obrátil k Nobimu. To platí i pro vás, desátníku! Noby, který se ještě šokem celý třásl, zasalutoval oběma rukama současně a rozeběhl se za tračníkem. Karotka přešel ke krbu a prohrál pohrabáčem hromadu popela. No nazdar, všechno spálené, zeptala se Angua. Obávám se, že ano. Na to, jestli nám chybí něco důležitého, přejdeme, až to začne smrdět. Objevili se tračník s noblhochem, zadýchaný a růžový. Tračník měl na několika místech obličeje, kde se holil příliš horlivě, nalepeny malé kousky u brousku, ale rozhodně vypadal mnohem lépe. Byl z něj znovu seržant. Někdo mu opět dával rozkazy. Mozek se mu dal do pohybu. Svět se obrátil tou správnou stranou nahoru. Frede, řekl Karotka, pane, na ramení máš asi kus ptačího trusu. A to se povparám, pane, prohlásil noby a ukročil stranou. Pak vytáhl z kapsy kapesník, plivl na něj a spěšně setřel tračníkovi z rameny jeho dočasné značení. Už je pryč, pane. Dobré práce, řekl Karotka. Vstal a došel k oknu nenabízelo mu nijak zvláštní výhled. On z něj však vyhlížel, jako kdyby dokázal dohlédnout až na konec světa. Tračník s nobym začaly nervózně přešlapovat. Právě teď se jim ticho nezamlouvalo. Když pak karotka promluvil, zamrkali oba, jako kdyby je někdo udeřil do tváře vlhkým studeným flanelem. Došel jsem k názoru, řekl, že tady vznikla to, Čemu se říká nepřehledná neboli zmatená situace? Jo, to je pravda, svatá pravda. Byli jsme hrozně zmatení. Že jo, pravda, Co? No jo, správně, jasně, zmatení. A já už vím i to, kde leží vina, pokračoval Karotka stále ještě pohlcen pohledem na muže zametajícího schodiště opery. V dalším, ještě těžším tichu se noby horty pohybovaly v bezhlasé modlitbě. Fred Trečník měl pohled natolik upřený k nebi, že mu byla z očí vidět jen bělma. Byla to moje vina, dokončil Karotka. Obvinuji sám sebe. Pan Elánius musel odcestovat a svěřil mi velení. Já jsem opustil město, aniž jsem pomyslel na svou povinnost, a dostal tak všechny zúčastněné do nemožné situace. Tračník i noby měli na tvářích stejný výraz. Byl to výraz mužů, kteří už už spatřili světlo na konci tunelu a pak najednou zjistili, že je to světlo výly naděje. Cítím se velmi trapně a skoro si netroufám požádat vás dva, abyste mi pomohli dostat se z téhle mizerné jámy do níž jsem vlastní vinou zapadl. Nedokážu si představit, co tomu řekne pan Elánius. Na Freda a Noby ho znovu zamrkalo světlo na konci tunelu. Oni si dokázali představit, co tomu řekne pan Elánius. Jenže na druhé straně začal Karotka. Posadil se ke stolu a vytáhl spodní zásuvku a z ní několik umaštěných papírů sepnutých kancelářskou sponkou. Jenže na druhé straně všichni ti muži přijali královský šilink a přísahali, že budou bránit královský mír, řekl Karotka a poklepával přitom na dokumenty. Je to tedy přísaha? Jo, jenže to bylo jenom auvej. Promiňte, pane, a mlouvám se. Zatímco jsem stál v pozoru, šlápl jsem amylem Fredovi na nohu. Ozval se táhlý, hedvábný zvuk. To Karotka tasil z pochvy svůj meč. Položil ho na stůl. Trečník s nobym se opatrně odtahovali od jeho obvinujícího hrotu. Všechno jsou to hodní mládenci, řekl Karotka dobrácky. Jsem si jistý, že když je vy dva, Jednoho po druhém obejdete a vysvětlíte jim situaci, jistě si uvědomí, jaká je jejich povinnost. Řekněte jim, že se vždycky najde nějaká ta snadná cestička, když ovšem víte, kde hledat. A pak se zase společně pustíme do práce a až se pan Elánius vrátí ze své těžce zasloužené dovolené, ty poněkud zmatené události nedávné minulosti budou prostě jen zmatené. Navrhl noby hlasem plným naděje. Přesně tak, ale moc mě potěšilo, jaký si udělal pokrok z papíry, Frede. Tračník jakoby skamenil na místě, dokud ho noby, který zoufale salutoval nesprávnou rukou, neodtáhl z kanceláře. Angua slyšela, jak se celou cestu do hlavní úřadovny hádají. Karatka vstal, pečlivě oprášil židly a zasunul je pod stůl. No, tak jsme zase doma. Ano, přikývla Angua a pomyslela si. Ty ale víš, jak být ošklivý, co? Ale používáš to jako drápy. Když to potřebuješ, vyjede to ven a ukáže se to. A když to nepotřebuješ, není potom ani známky. Natáhl se a vzal je za ruku. Vlci se nikdy neohlížejí, zašeptal.